Хаотична стрілянина тривала. Джи похитувався на краю карства і порожнечі, з якої, наче з джерла вулкана, валила пара. Боти вели вогонь з дюжини рушниць. Гради з дробу обстукав в лівий борт. Хруснувши, провалилось середину бокове скло. Хеткантер турнув Тимура, устигнув велась. Хлопець відчинив праві дверцята і вивалився на землю, Прихопивши з собою Ремінгтон, праву руку обдало гарячою парою, він опустив рушницю, ліву при цьому кусав мороз. Крехчучи й пригинаючись, Ріно виліз слідом. Стрілянина раптово припинилася. Нападники перезараджали дробовики. Впіймай наших ботів, витрушуючи з волосся скло, сказав Тимур. Нащо? Хитхантер контужено хліпав очима. Хлопець сам не знав, навіщо. Та інтуїція підказувала. Вони мусять витягти привезених малюків з машини. Відкривши задні дверцята, він допоміг південноафриканцю африканцю виволокти ботів на пісок, усіх трьох, одного за одним. Пауза підозріло затягувалась. Спливло вдвічі більше часу, ніж зазвичай потрібно для перезарядки мосбергів. Проте бути не поновлювали стрілянину. Тимур підібрав рушницю і випростав спину, ловлячи кожен звук, що долинав з протилежного боку авто. «Де гранати?» – нараз згадав він. Ріно пробігся пальцями по кишенях. «Бляха! Забув у салоні!» Тимур кинувся до все ще відчинених передніх дверей, і зазирнув усередину. Двигун не працював, і в машині стояла суцільна темрява. Він висунувся назад і повернув голову до ріно. «Де саме?» «Сука, я нічого не бачу!» «Е-е... Я не пам'ятаю, здоров'як сидів на крихкій землі, спираючись плечем на кузов джипа. «Старий, вони десь, ну, чорт не знаю!» За ним рядочком розташувалися боти. Четверо. Їхні білі тіла добре вирізнялися в темряві. Тимур намірався лізти і шукати самотужки, коли щось клацнуло у нього в голові. Він ледь язика не проковтнув. Четверо. Хлопець подався вперед. Вчепившись поглядом у білі постаті за спиною Ріно. Мегцем перелічив їх. Секунду він стояв оглушений, а потім зрозумів, вони ж усі однакові. Четвертий чужий. Ріно, за тобою, ззаду. Та було вже пізно. З мороку за чотирма хлопчачими постатями вилізло кілька пар рук. Трійка зачмелених лабораторних ботів стовбаніла на місці, зате прийшлі. гадючичись понад землею, схопили Ріно за ноги, повалили ницьма і потягли у пітьму. Велетень загорлав, але в голосі не чулося люті, ні на йоту. Рінохетхантер у друге в житті перелякався до смерті. Не задумуючись над тим, що коїть, Тимур натиснув на гачок. Ремінгтон палахнув шротом у пітьму. Один з трьох ботів безтямних полетів долу. Ріно продовжував кричати. Тимур якимось дивом не пристрелив його. «Я ідіот!» Тільки й встиг подумати програміст, як за його спиною. Горкочучи, вивергнувся новоутворений гейзер. Хлопець зажмурився, і подався вперед. Сірчаний запах розідав носа. Спину пропікало вогнем. Скориставшись цим, один з нападників, наче привид, вернув з-підьми і накинувся на хлопця з флангу. Він три рази трохнув Тимура об пікапа, вибивши з рук дробовик. Після того налетіла решта потвор. Гуртом вони повалили хлопця на землю і, взявши за ноги, Поволочили геть від машини. Приблизно в цей саме час Рінохет Хантер затих. Руки були вільними, однак боти рухалися настільки швидко, що Тимур просто не міг звестися. Обличчя раз за разом ударялося об землю. Дрібні камені, пісок та виступи породи нещадно кремсали лице. Скільки часу його тягнули, наче волокушу, Тимур не мав уявлення. Іноді він втрачав свідомість і очонював тільки тоді, коли голова натрапляла на особливо велику каменюку. Єдине, що він розумів, несуть його в гори. Під час одного з пробуджень українець осягнув, щоб оти спинилися. Потвори занесли його в простору печеру. Біля входу полегкотіло кілька багать, у глибині смерділо нечистотами. Тимура кинули на холодну землю. Поряд бухнула важка туша хетхантера. Ріно застагнав. Тимур переклав голову, щоб подивитися, як там південнафриканець. Він не встиг повернути обличчя, як уже блював, ледве не захлинаючись. Між ним та хетхантером лежали рештки сема. Напівзогнила голова та верхня частини грудей, з якої мов хвіст якогось динозавра витикався білий хребет. Тільки далі, біля розкладеними ботами вогнища, валялися обгризані ребра та кістки перед пліч. Усе, що залишилося від нещасного Гереру. Тимур заскиглив і відключився. Понеділок, 31 серпня, 23.00. Узбережжя Тихого океану, Чилі. Винищувачі F-22 вторглися в повітряний простір Чилі майже одночасно з Б-2. Наблизившись до узбережжя на широті придорожньої станції Сан-Маркос, літаки вийшли з надзвукового польоту і опустилися практично до землі. Далі неслися на південний схід, маневруючи на висоті 80 метрів поверхнею пустелі. Бомбардувальник-невидимка летів позаду, тримаючи значно вище, аж на 11 тисячах 900 метрах. Пілоти-винищувачів і майор Хетвей не обмінялися жодним словом у ефірі. Кожен з них достеменно знав, що мусить робити. Розмови були зайвими. F22 першими прибувають до цілі. Їхнє завдання прочесати територію довкола дослідницького центру. Досконалі системи пошуку та ідентифікації мішеней допоможуть їм виявити і ліквідувати тих учасників проекту NGF котрі з якихось причин знаходитимуться за межами комплексу під час нанесення удару. Складені генерал-лейтенантом Клодцем інструкції вимагали знищувати не тільки живі об'єкти, а й техніку, залишену за межами NGF Lab. Після завершення першого етапу раптори відправляться на баражування довкола лабораторій з наказом збивати будь-яке повітряне судно, байдуже військове чи цивільне, що пролітатиме повз зону бомбардування. У цей час Б-2 «Спіріт», знизившись до 33 тисяч футів, 10 тисяч 58 метрів, виверне з бомбових відсіків 16 високоточних g бомб, кожна вагою 2000 фунтів 907 кг. Примітка G-DAM – причіпний бойовий снаряд прямого ураження. Комплект обладнання на основі GPS-технологій, призначений для перетворення існуючих бомб вільного падіння, так званих тупих бомб, у всепогодні боєприпаси, чия траєкторія може коригуватися, тобто розумні бомби. Це комплект з невеликих крил, який кріпиться в середній частині бомби та хвостового блока з керованим оперенням, що дозволяє снаряду маневрувати. Вперше випущений у 1997 році фірмою Боїнг. П'ять з них запрограмовані на руйнування житлової будівлі. Чотири бомби призначені для другого інженерного корпусу, по три вдарять у корпуси ЄН-1 та ЄН-3, і одна впаде на складську будівлю, при цьому Б-2 не наближатиметься до об'єкту. Бомби будуть скинуті з відстані 26 кілометрів, після чого за вказаними координатами відшукають свої цілі. Роберт Хетоей зайняв крісло командира. Лівуруч від нього сидів капітан Джеремі Руа, який стежив за тим, щоб бомбер вчасно вийшов на задану висоту. Майор на всяк випадок перевірив правильність ведення глобальних координат для кожного снаряду. Переконався, що все в порядку, і став чекати. У потрібний момент натиснути потрібну кнопку. От і все. Нічого більше. Ніякого грудства. Хетроїй поглянув на екран з картою, куди виводилось поточне положення літака. До виходу на ударну позицію залишалось 200 кілометрів. При нинішній швидкості менше 15 хвилин. Понеділок, 31 серпня, 23.16. Дослідницький комплекс NGF Lab. Алан та Лаура – Неділи в радіокімнаті, чекаючи, коли Рінохет Хантер і Тимур Коршак вийдуть на зв'язок Пройшло більш ніж 5 годин з того часу, як Тимур і Ріно відбули на Ель Татіо Три години тому зв'язок з ними урвався Джип виїхав із зони дії радіостанції Лаура не знаходила себе місця від хвилювання Аллен Куняв Приклавшись щокою до чорного ствола Ремінгтона, не знаючи про загибель Ральфа, вони все ще остерігалися його появи. Чому вони не озиваються? Дюпре нервово вистукувала ногою по підлозі. Американець продер очі. «Я не знаю», – прогулявав інженер. Фраза прозвучала нерозбірливо, щось на кшталт я я -ю». Коняча доза знеболювальних препаратів задурманила Алана. Він хотів спати, як старий байбак пізньої осени. Зібравшись із думками, він повторив вразніше. «Я не знаю. Мабуть, вони ще не знайшли ботів». «Як ти думаєш, вони шукатимуть всю ніч?» «Ні, розкладуть багаття посеред пустелі». І влаштують привал з піснями під гітару. Я серйозно, образилася психіатра. Ну, звідки я можу знати, відмахнувся Алон. Міцніше обійнявши рушницю, він заплющив очі. Дівчина повернулась до передавача, внучи пальцями нижню губу. Проте не просиділа спокійно навіть хвилини. А що як бути не на Ельтатіо? Лаура, тільки біля гейзерів є вода. Якщо бути не на Ельтатіо, значить, вони давно у Болівії, а то вже не наші проблеми. Дюпре не думала заспокоюватись. Наступний здогад налякав її не на жарт. Як же це не наші проблеми? А раптом вони десь тут біля комплексу, і готується на нас напасти. Американець вдруге відмахнувшись від дівчини, наче від надокучливої мухи. Кілька цього разу очей не розплющив і нічого не відповідав. Для такої нервозності Лаура мала вагомі причини. Задум щодо застосування центру задоволення, як Ахиллесови п'яти – у мозку ботів спрацював, все чудово. Штука була в тому, що психіатр насправді поняття не мала, чому воно спрацювало. Дівчина сумнівалась, чи вийде так само з тими, що місяць валандилися на волі. Вона боялася, що станеться якраз навпаки, боти втікачі не запустять програму, або якщо й запустять, то надто пізно. Розуми Дюпре перервав здушений, гуртхотливий звук. Попервах сприйнявши його зарпіння динамік радіостанції, лавура кинулась до приймача та швидко усвідомила, що Рація, як і раніше, мертва. Потім вона відчула неприємну високочастотну вібрацію під ногами. Крісло дрібно тремтіло. Дюпре скинула голову і роззернулася. Двигтіла не тільки підлога, але й стіни, вікна, меблі. Вона встигла подумати про землетрус, коли звук почав наростати з неймовірною стрімкістю. Що за миня? Алан Гріндон розплющив очі. Лаура. Слова американця потонули у вбивчому гуркоті. Здавалося, ліворуч, за інженерними корпусами, розпочалося виверження. Вулкана Кракатау. "Чот?" закричав Ален. Він миттєво розпізнав той звук. Він упізнав би його крізь шум.